Contacte a Nave Mãe. Plugue seu celular, porque chegou a hora na Rádio Ativo. Do seu programa de informações, novidades e papo sobre suas séries favoritas. Comigo, Mestre. E comigo, Mari. É hora do... Série Skidder! Fala, Fala viciados, viciados em séries! séries. Eu tinha até esquecido como é que se falava isso. Não é? Tanto tempo que a gente Tanto não grava. Tanto tempo né? que a gente até tá com teia de aranha é, já. É, tem até uma nervosinha gravando de novo aqui. Já gaguejou, já, já gaguejou, fez vários gaguejou. testes. Tem que fazer um teste pra dar notícia. Vários, sabe. vários. A gente nem tá mais acostumado. É, a gente perdeu total, não é? Muito. Mas vamos retomando. Estamos de volta. Estamos de volta. É oficial. Como foi teu dia? O meu foi... Tá chovendo hoje, né? Chovendo? No eu peguei... Tá... No dia que a gente tá gravando, tá chovendo, né? Então... Eu peguei um trecho superlotado, mas... Ah, então tá tudo bem. Vamos começar com as notícias, né? Por favor. Vamos começar com o Quarteto Fantástico da Netflix. As notícias boas são as novas temporadas de dois heróis. A segunda temporada de Jessica Jones estreou no último dia 8, e seguindo o ritmo, Luke Cage teve data de estreia da sua segunda temporada confirmada para 22 de junho. Uhum. Porém, uma notícia meio ruim. Actress Kristen Ritter deu a entender que a segunda temporada dos defensores seria bastante improvável. Poxa, né? Ah, a Kristen disse que a série foi feita pensada, foi feita e pensada, né? Para ser uma só. E diz que seu coração está em Jessica Jones, que se divertiu fazendo os defensores, assim como os outros atores também. É, ah, né? É uma notícia triste, bastante, né? Para quem né? A gente até fez um programa sobre, a gente esperava é, uma, segunda mas a gente fez uma, uma segunda temporada. Ela é uma segunda temporada, imaginou? Tá? Imaginou quem poderia estar? Não sei, mas... né? Ela é improvável, é mas improvável, não posso nada que é possível, isso mesmo. Não tá confirmado que não vai rolar, não é? Mas se alguém tiver ficado triste com essa notícia aí, é. pode ficar animado com essa daqui agora que eu vou dar. É, a nova série Roswell, que é um reboot aí que eles estão fazendo de uma série dos anos 2000. É, vai trazer para trama Atores de The Diaries, The Originals E Pretty Little Liars uh! Falei como? Nosso trava-língua Falei perfeitamente Eu acho Se fosse eu erra <risos> Michael Trevino Que fez o Tyler De The Vampire é, Tyler Blackburn O Caleb de Pretty Little Liars E Nathan pearson De The Originals eles vão estar presentes nessa nova série essa série vai contar a história de Liz que é uma engenheira biomédica que volta para a cidade onde ela cresceu que, por incrível que pareça é o nome da série, Roosevelt que fica no Novo México lá, a Liz vai descobrir vai reencontrar o seu arroba da adolescência e aí vai descobrir que ele se tornou um alienígena é. com poderes sobrenaturais, tá, só só isso, bem básico, tá, teu um arroba, depois de anos, poderes sobrenaturais, arrasou, né, e a direção e a produção também dessa série é, fica a cargo de um nome que também é bastante conhecido pelos fãs de The Vampire Diaries, que é a Julie Plec, vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso daí, Falando essas séries, que Estrar, a Lucasfilm anunciou recentemente que John Favreau, o mesmo diretor de Homem de Ferro, Mogli, O Rei Leão, ambos as live action e chefe, irá escrever e ser o produtor executivo de uma série live action de Star Wars. Mas o não um diretor de filme para série. Mas Ah, mas é isso até né, tá agora meio como os ver, atores né? que a gente costuma ver nos cinemas agora estão vindo para as séries também, né? É, é vamos lá. Ele vai fazer para o novo serviço de Extreme da Disney. Por enquanto, não temos uma data de estreia, mas será lançado em 2019. Será, será? Será? Vamos ver. E para os amantes de Black Mirror, presente, presente nós aqui. Recentemente foi confirmada eh que a série vai ganhar uma quinta temporada. Casara Deus. Amém. Como que não, né? Como impossível, que não, como possível? Isso é fantástico. sobre isso. E <risos> e o um boato que tá rolando nas mídias É que a série irá ter um episódio gravado no Brasil Meu Deus! Isso segundo site BuzzFeed né? Vamos ver, gente. vamos torcer o Sensei já teve presente Black também pode, ser, pode ser, né comer. né? Não é impossível, eu acho super possível Vamos olhar para nós, Netflix E vale lembrar que a data de lançamento ainda, né, não tá certa, mas a previsão é que chegue em 2018 ou 2019. Ia chegar em 2018. Por favor, tá? vamos adiantar logo isso daí, chegar amanhã, vou. E para finalizar, Transpirity sofreu um adiamento da quinta temporada, já que estamos falando de quinta temporada, né? Para 2019 por causa da demissão de Jeffrey Tambor. O ator que interpretava a Maura foi demitido pela Amazon há duas semanas por acusações de assédio sexual. E com isso, gerou uma dúvida sobre o rumor da série, já que ele era protagonista. O Atos dizem que ela pode ser substituída por um transexual. Uau, uau. uau! Então, gente, fica ligado que daqui a pouquinho a gente está voltando. Fica aí! Quer ficar por dentro das novidades das suas séries favoritas? É só curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram, arroba a série Esquideroficial. Nos encontramos, encontramos por lá! O Ministério da Saúde diverte. O conteúdo a seguir pode causar intrigas, raiva, soco na cara de quem estiver ao lado, vontade de chorar numa tarde fria e chuvosa em posição fetal desejando um brigadeiro. Para o seu bem-estar... É hora de Papo Spoiler. Cuidado, esse nome não foi escolhido por acaso. Voltamos! Ih, voltamos. Voltamos com uma série que causou muita emoção Muito, aqui gente, no Brasil, tá, não é? O povo tá só La Casa de Papel, a Casa então, de Papel. Falou. Quando Sim. Eu, soube, eu falei, gente, que série é essa? Que, só falam sobre Que papel ela. é esse? Eu pensava que era só uma casa de papel. Eu falei, não, vou ver uma série sobre casa de papel. Casa de papel. E aí as, os, as inscrições nos cursos né de espanhol já cresceram, é. foi comprovado, pelo menos sacanagem. Mas, comprovado assim, segundo... Segundo um alguém segundo, aí segundo alguém está comprovado. É, então... Né? então foi um bafo das, das redes sociais. Todo mundo tem que assistir. É obrigatório, tá? Super Se obrigatório. Se E o que que fala La Casa de Papel? É sobre As uma sinopsis. casa de papel. Não, mentira. mentira. <risos> A história é sobre oito habilidosos de ladrões que invadem a Casa da Moeda da Espanha Super com um ambicioso plano simples de realizar o maior roubo da história e levar, junto com eles, bilhões de euros. Ah, coisa básica, né? Ah, muito, muito básico. Por favor, eu assaltaria a Casa da Moeda rapidinho. Ah, rapidinho, só um pouquinho. E para isso, essa gangue precisa lidar com dezenas de pessoas que estavam lá dentro né do da Casa da Moeda no momento que eles invadiram. E eles vão ali ficar naquela com, com... aqueles caras que ficam lá que tentando tirar os... Os ladrões, os, os ladrões policiais, de dentro, policiais versus ladrões, gente. É, mas tem um nome que agora me fugiu a Também cabeça. Também me fugiu a cabeça. Vamos matar FBI, cabeça. investigadores... Mas, enfim, eles vão lá tentar tirar os... Oito lá de dentro e todo mundo salvo e todo mundo. Pronto. Só Negociadores? Pensam, né? Negociadores, né? Negociadores deve ser. Ah, enfim. O que que eles querem tirar? O que Esse é o objetivo. Tirar o povo lá de dentro. <risos> Pronto, acabou. Tá? E aí, a série... Vamos lá. Vamos te comentar aí. um pouco e sobre quando, essa série. Quando eu peguei, quando eu fui assistir, a série, eu falei: "Tá, vou assistir, Todo mundo falando." Eu assistir. e tá nanã. Porque assim, gente, mas pera aí, como é que é? É, é eu tenho que se não quiser assistir a Netflix, tem um outro um outro meme de assistir. E engraçado que é totalmente diferente, né? A da Netflix tem um, um certo número de episódios. Certo e fora de tempo. tem outro. E fora tem outro. O original tem um e na Netflix tem outro. Aí eu fiquei assim, como assim? Né? E vamos botar para ela, ela ficou, caraca, como Não assim? Não Não tô entendendo. Não tô entendendo. Mas aí decidi assistir na Netflix porque é muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Mas eu ainda prefiro o original, porque a Netflix cortou algumas partes. É tipo o filme da Globo. É tipo o filme da Globo. filme da Globo que... Ou seja, se você for assistir ainda o original, ainda vai ter coisas que você não viu. Não é? É, gente, isso aí eu achei um pouquinho de sacanagem. Eu acharia que poderia ter deixado os três episódios. Né? Os nove episódios quer... que eles cortaram. Porque o que acontece? Os... Fora da Netflix, os episódios têm duração de uma hora, mais uma hora ou, e ou menos. Uma hora podcast. e pouco, é. Game of Thrones, né? Ali quase Game episódios da Netflix tem um, mano. É. Mas dessas são todas, né? São todos os episódios. Todos. E aí eles diminuíram para 40 minutos. Que eu achei necessário poder ter deixado uma hora. E eu fiquei um pouco confusa, entendeu? Achei que eles poderiam ter deixado o original ou ter cortado... É sem tirar, sem tirar conteúdo Sim. da série né? porque imagino que eu tenho a história correta como foi o original Entendeu? e até agora que para quem não sabe, são 13 episódios na Netflix, certo? Netflix. e tem uma segunda temporada fora. fora, que eu não sei quantos episódios a Netflix vai fazer exatamente, um é exatamente. Não, é. e aí fora eu fui assistida porque a gente quer continuar, a gente os 13 quer continuar assistindo E aí continue. eu tô eu tô nessa linha ainda. Tá nessa então... linha, eu já acabei, eu chorei, eu tenho <risos> posição fetal, chorei muito. Chorei, mas eu não eu não terminei, então por favor, eu só assisti até o episódio 1. Aqui é papo spoiler. Mas não quero. Aqui é papo spoiler. Aqui. <risos> mas enfim, o que você achou da série? Cara, achei uma série bem escrita, bem bolada, sobre a casa da Espanha da Moeda. Da, da Moeda Espanha da mesmo. Espanha. Então, cara... Tiveram que planejar muito bem essa série. Por Realmente. causa caso também, tem os bandidos, tem o policial tem aquele pensamento que não é só bandido burrinho que vai lá assaltar é. estudaram, o passaram passaram por um monte de treinamento para poder estar ali o que eu achei mais engraçado é porque a gente começa, a gente não tá torcendo para a polícia tirar eles do movimento a, a gente mas... tá torcendo por eles <risos> não, Entendeu? eles vão roubar assim, sei o que a gente vai série, vê que a Toca faz um monte de merda exato, mas aí assim a, a inspetora que comanda essa negociação Cara, com os professor com os bandidos e tal ela também te desperta empatia né então você também começa a torcer Mas, ao mesmo tempo, não, porque você não quer que, que eles saiam lá de dentro que a história lá de dentro termine. Ele, me deu um pouquinho também de raiva, porque é, ela é muito inocente perto dele, sai falando as coisas da investigação. Ah, mas ela não sabe, né? então o problema é esse, você não sabe quem tá do teu lado. É, é realmente. Isso ela... mostrou a série, é. Que, tipo, o bandido vai estar do teu lado. É que tem um bandido aqui do meu lado aqui, ó, não, <risos> não fala nada. Exato, você não sabe. E aí, é justamente, obviamente, o professor que é... Muito esperto, muito Caramba. inteligente. O bolou muito naquela cena um, do... Uma vida inteira bolando um plano que realmente... Mentira, Até onde eu, eu vi, falei, tá funcionando. hora que ela vai descobrir, essa hora que vai é. descobrir. E você fica naquele nervoso. Cara, não eu falo, não tem vai que dar, descobre, agora, descobre, agora. Descobre, descobre, descobre. Assim, ah, que merda. Mas ao mesmo tempo tu não quer Mas que ele que descubra, entendeu? Que descubra entendeu? entendeu? É isso que é o mais engraçado, Ai, né? assim. Eu achei eu mais eu engraçado. É dá uma vontade que descubra, resolvo, mas é mesmo tempo que não. Não, tu fica naquela dúvida todo Você não, sabe então, agora vai acabar. Você não tosco para bandido ou, ou é, você não tosco para bandido ou para polícia. Mas quando descobriu, estava essas Não existi, cadê? É. É quando descobriu, <risos> meu Deus, que sensação. É, é, né? Tô agora falando dois bandidos, né? Do lado do grupo deles. Eu achei incrível aquele treinamento deles antes de entrar. Toda, todas as ah, possibilidades vez, Todas as possibilidades Ah, que pode dar certo que pode dar Não, errado Eles treinaram que ele, que ele mesmo planejou tudo o que ia acontecer é. Tipo, você acha Pensou que em tudo A policial está encontrando A resposta Mas foi ele que deu a resposta para a mulher Chegar até é. A... Ele manipula um completamente e O que ele ele tá, tá acontecendo É E quando ele não tá ele já pensou em alguma coisa claro, pra, pra pegar ali o que ele não conseguiu não, eu, controlar tem várias críticas negativas dessa série falando que essa série é horrível porque o pessoal não sabia escrever se o quê. é só porque é uma série que você tem que parar pensar você torce pelas pessoas é, eu acho eu acho uma série tão fácil de se gostar não, porque eu... os personagens eles são divertidos Né, você tem essa coisa de você... você A risada do Denver é maravilhosa. Não Só de, de tentar imitar porque eu vi. Não, por favor, não vamos. <risos> vamos. Então, vamos, não vamos né? Por favor, não vamos. O namoro do Rio com a Naomi. Com a, a, a Toque. Já estou querendo trocar aqui, na Erona. <risos> com a Toque. Estragou tudo, como sempre. É, é porque, na verdade, os dois são muito... É, energéticos, energéticos. E infantis, por um lado. né Então... Não Pô, tem esse controle, nós apaixonar, nos envolver. E aí, se o que vocês faziam juntos? Ah. Poxa. Vivemos para quebrar regras, um no cara quebra regra. Então, assim, realmente atrapalhou, né, algumas algumas partes ali do plano, porém professor muito inteligente, sempre contornando tudo, né? E uma coisa também que eu achei muito legal, é a forma como ele, o professor, eh é... conversa com a com a Raquel. Senão, como como a psicologia da conversa. É, a, a psicologia da conversa. Que vai levando, vai, vai te guiando, vai É. Batizando. É muito Sim. engraçado. Eu não lembro exatamente o que que ele ele fala. Ele tinha ser irônico, mas é. É. Mas, é quando, mas quando ela faz aquela pergunta, eh, uma chave, pergunta uma direta, ele pega, ela já pega o telefone e fala, sei lá, eu não vou lembrar agora da cena exato, o que que ela fala, ela já faz uma pergunta direta para ele ele fala: "Poxa, cadê a tua educação? Pega, desliga hum, é, e manda lá" Ela ligadiu e falando do casamento, perguntando qual é a roupa que ele tá vestindo, a roupa íntima tudo. É, ela é bem bem doido, mas e eu acho que até memes dizendo, a roupa a roupa que você usa é a roupa que você diz. Uma cara dele. Né? <risos> <risos> mas assim, achei muito muito legal essa psicologia deles nessas conversas. Inteligente. É, muito. Inteligente, cara, é, muito. Não, cara não, não dá, tu fala pro professor. Tô sorrindo abra assim. Cara uma pessoa muito estudada para fazer aquilo. Ele, e ele... E não tem passado, cara. É incrível. Ele pegou vários bandidos especializados em alguma coisa e ele não tinha nada. É. Mas ele ele teve um trauma não muito sei, grande. Trauma. né Que foi a perna do no pai dele que motivou a, a fazer isso, né? A planejar tudo. Porque praticamente tinha uma vida inteira planejando um assalto, né? Nossa, claro. Então, assim, é uma coisa que realmente para ele deve ter sido muito traumático para mim, quando falaram de uma segunda temporada, eles teriam conseguido a primeira e estariam tentando saltar, sei lá, em outro país. É. Mas depois que eu fui pesquisar tal, falando... Que tu, que tu começou a assistir. Que tu a come... <risos> assistir, aí eu fui pesquisar, né? Se não, se tem uma temporada, é metade da temporada atual. Falei, cara... E no, no último episódio, que termina daquela forma que você pensa... Na... vai, ferrar, agora ferrou, agora já era não tem mais para onde correr começa a segunda temporada que a gente não vai comentar porque já é realmente spoiler é mesmo papo, spoiler. É, no spoiler é o spoiler da primeira temporada né, não vamos passar pro spoiler só da só segunda, falar que algumas pessoas morrem não posso falar quem, graças a Deus fala um não, spoiler, mas um spoiler tão grande é, morrer né? alguém vai morrer alguém tem que morrer alguém né? tem que morrer morreu o, o Ózulo, não foi foi o Helse Helse, Helse morreu, morreu na primeira morreu Eu na não primeira, lembro, não tenho certeza não, foi o Helse foi o Ózulo, um dois irmãos Morreu na primeira. Agora não eu Não, eu sei. Foi, foi, foi na Foi na fuga. Foi na fuga. Foi na fuga, morreu. morreu. Mas agora... Morreu, eu, não eu não sei. Eu não sei. Agora não lembro se foi na primeira ou na segunda. Não, aí. foi na, na primeira. O e spoiler aí importou a parte. E fugindo. Porque na segunda eu dormi na metade da série. Então tá chato, então, a segunda eu temporada. Não, é que tá <risos> chato. É que fala um espanhol algum. Tô, tô ao mesmo tempo. É o cansado do trabalho. Nossa, eu dormi. Não deu certo. Não deu certo. que rever. É. Mas... Pensando assim, não, não. Vamos dizer assim, na grandiosidade da série, porque foi uma série muito, ficou muito popular e do nada assim, do nada. Cara, rápido. Tem uma história boa, muito boa, né? Você acha que de repente pode concorrer a M? Cara, isso vai ser bem uma coisa. <risos> <risos> Cara, Cara, eu não sei o tempo correto que eles avaliam. É, a... eu também não lembro. As séries que podem entrar pro Emmy. Mas caso ele entre, ele teria uma chance muito grande de ganhar. É. Acho que a segunda temporada de rendimento do Taylor está vindo também. Não sei se vai fazer esse a grande competição sucesso que ele é. fez. A competição pode ser difícil. Pela primeira né? temporada Mas... ter feito sucesso, uh -huh. ele pode falar, não, a segunda também vai fazer um grande sucesso, vai indicar. Aí botar junto com a casa de papel, entendeu? É, não, não eu, sei. Dependendo das séries que entrassem com ele, eu acreditaria que ele ganhava assim. É, bom, vamos... é, um problema são as séries, né, que vão entrar. A gente não sabe. Né, não, de repente, eu, também de ator eu não sei, mas um monte de ator ali poderia ganhar pelo menos sem indicado. A indicação já para mim já valeria muito. Com certeza. Com certeza. E qual qual foi o seu personagem favorito? Eu tenho. Nem, nem tem ninguém. Para mim, foi na aeróbia. Não, na aeróbia. Na aeróbia é... é muito inteligente. E muito uhum. sádica na hora do é, dinheiro. É. Tá sentindo o um cheirinho? É muito bom, é muito bom. Ela anotando ali na, na parede. Tem uma parte que tem até um coraçãozinho, assim, no número. Então, tipo assim, é, é muito legal, sabe? Acho que deixa mais leve ainda a tensão, né? De estar naquilo dali. Eu gostei muito também do Berlim, porque ele tem a mesmo nível de inteligência do professor. Ele é uma pessoa de confiança do professor. Sim, né? ele também se com raiva dele, porque ele ninguém segue o plano dele. É. Do Berlim. Só quer saber hum. do professor. Depois revolta com o professor, segue o Berlim. Aí o Berlim também fica com raiva. É, mas assim, eu até até entendo que eles... É. Não sei, né? Não, não, não cheguei nessa parte. Não sei Acima se tem essa temporada parte na temporada. Tem uma, tem uma leveira volta entre eles. Então, entre ambos os relacionamentos. Eu, eu não sei o, o, a relação deles, mas parece que eles... Já se conheciam até antes da... É incrível isso, só foram seis meses, se não me engano. De ativar. treinamento? É, treinamento, eles faziam juntos. Então, assim, a relação deles transparece ser uma coisa muito além do que esses seis meses. Entendeu? Então, não sei. Vai que é o primo dele. Vai que, sei. Na, sei lá, uma segunda temporada da série original... E outra coisa. Conte isso. É, Poderia porque... Poderia ter conhecido na cadeia, na prisão... É, porque, assim, hum. é... Esqueci o que eu falar. Ah, Por quê? Na minha opinião, eles só se conheceram ali. Porque o professor mesmo juntou, ninguém se conhecia. Mas, sei lá, Carice, tem uma intimidade tão grande, tão grande. Ah, lembrei. Até porque, para ele colocar o Berlim como... O chefe, é um chefe de quem tá ali dentro. A gente sabe como gay, peixe, um berlin, peixe, começava a dançar <risos> valsa, tango, não sei o quê. Ai, ah, a Toca vira, vai se beijar daqui a pouco. Pois é, né? Não seria muito difícil. Não seria muito difícil. Mas, é, não sei, eu acho que ele realmente tem uma relação fora daquilo dali. Tá, mas isso a gente não vai saber não porque sabe. segunda temporada vai coisas que eu não posso falar. É. Porque senão a Mari vai voar o microfone. Com certeza, porque eu não assisti. Eu acho até que tu já tá misturando aí segunda com a primeira, não é? Eu acho. Eu não acho não. Eu só assisti dois episódios da, da segunda temporada, então eu não, não posso dizer com certeza. Tem Mas voltando a, a ao final da primeira temporada, que é quando quando a polícia descobre aquela casa onde eles fizeram um treinamento, né? Quem então o professor deve estar. Né? Isso é um spoiler? Sim, é um spoiler. Ah, É um Ah, vai pro spoiler. É um spoiler. Releva, releva, releva, releva, Então assim, você fica, não vai, não vai, não vai sair dessa. E aí você termina naquilo você já quer começar a segunda temporada. Né? Qual foi a tua sensação? do tu pensou que ele Quando a policial... Vai lá! Quando descobriu Descobriu, a descobriu a casa. aquela casa e eu descobri todo mundo, o nome de todo mundo, passar. Acabou, acabou ali. Finalizou. Xeque-mate. Aí quando quando entrar assim nos quartos e umas coisas, aí eu falei, cara, vai ser a Mas não foi. Não, parem, não spoilem, garoto. Eu gosto, cara, não dá, é, é muito emocionante falar da série. Aí do nada, eu falei, nenã, não é, puf, pulou da minha boca. Eu não falo spoiler, mas Cara, é muito emocionante falar nessa série É, é realmente Porque você, é você é. vai falando do nada, sai da tua boca Você, você se pega perdido de tanto, Tu não tanto, sabe o que que aconteceu na passagem. primeira na segunda É complicado é. Mas tu acha que assim Eles vão conseguir, será? Sair dali, se fugir Se eu falar a minha opinião, vou dar spoiler ah, Tá, tá, e vou mudar a minha Eu, porque... eu acho até, até onde Eu assisti Eles já estavam entrando em conflito Sim. né Então assim Não sei se vai conseguir durar Quem que vai conseguir fugir Como que eles vão fazer eu Na minha ver. opinião eles, os, policiais, os policiais conseguem entrar como Na primeira temporada, os médicos Aham. Eles conseguem entrar é. Eu, posso, eu É a minha opinião A suposição, o que pode acontecer Espero que vocês respondam Não respondam não uma opinião minha que pode acontecer ou não. Vamos dizer que pode acontecer ou não, eles entrarem. né? Como na primeira temporada eles conseguiram entrar passando por médico, eles podem entrar de algum outro jeito. Pode ser, mas para acontecer isso tem que ter um, um alguma coisa muito grave acontecer lá dentro mas... para eles conseguirem entrar como disfarçado de algum outro profissional, entendeu? Não acho difícil, mas vai que a menina que tava grávida no primeiro teve um filho É, mas aí ela... A não sei na pressão lá, a... a dobra nasceu. Vai nascer! Não sei. E sobre o namoro de Toque do Rio, recentemente, será que eles estragaram todo o plano da série? Não, não atrapalhou, né? Estragar não estragou. Mas assim, atrapalhou porque... Como a gente até tinha comentado, eles são muito explosivos, muito energéticos, então, ah, eles não pensam muito para tomar decisões, eles não pensam no coletivo. Eles pensam mais ou neles. Eles ou... pensando mais nela, depois começou a pensar mais no rio. No, é. Que... Mais nunca no grupo. Nunca então, tipo no assim, grupo. eles não tomam decisões pensando no grupo. Então, ah, que isso aqui vai ferrar todo mundo? Acho não. Acho que no começo eles começam... ah, começaram a começar assim, pensando no grupo, depois eles foram correr de violantes, lá dentro, acho que é naquela pressão. É, pode ser, porque tem isso também, não tem uma pressão que é muito grande, porque tu não sabe o que que tá acontecendo. Porque tem que lidar tanto com os parceiros quanto com os reféns, fora os o pessoal que tá mal de fome. Ah, e um professor até proibiu a televisão, né, dentro lá, mas eles numa hora lá fala, ai, que vamos assistir o que que tá acontecendo. Então eles tem a até... tênia As notícias beber de fora É, o que que tá acontecendo O que que estão falando deles Então eles tem essa essa Questão também Influenciando ali nas decisões dele Né, que Pô, é mais um Mais um, um, uma pressão é, Mais uma pressão também É, né? porque até na Na cabeça, não sei se eu posso falar não me, lembro, não me lembro Se isso aconteceu na primeira temporada Mas sobre a Tóquio, que ela Saiu, ela conseguiu sair. Ah, foi na primeira? Foi na segunda. Na segunda, então esquece. Tá <risos> brincando. a parte que eles vão lá para fora o tempo todo, começam a descobrir as caras deles. Será que tudo também foi um plano do professor? Eu acredito que a, até sim, porque foi ele que colocou o botão no naquele carro. O botão do quadro digital do Berlim. Né? Então, não sei se a... a... A Tóquio que foi a primeira? O primeiro foi a Tóquio, depois foi o Rio, depois Auschwitz. Então, o segundo, deles eu não sei se o Berlin Deles eu acredito que não, porque a polícia descobriu ali no, no nas gravações lá do museu e tudo mais. Mas também não, não sei, porque como o professor pensa em tantas as tantas coisas, realmente não não sei se se foi um plano ou não o do Berlin, sabe que foi proposital, né? Mas os outros não. dois aí já não sei. Eu acho que não. Não. Bom, eu também acho que não. E tanto que uma das cenas que me deixou intrigado, que o professor também ficou meio nervoso, foi a cena que levou todo mundo lá para cima. como o Moscou começou a passar mal. Uhum. Levou todo mundo para lá e... Eles fingiram que eram reféns também. E Sim. E um, o um cara... Uma pessoa tá um tiro. Exato. Tu acha que o professor... Ele ficou com medo de acabar o plano naquela hora acredito... é A reação dele porque da policia... mesma... A policial que tomou o tiro também É, da mesma forma que tem a, a, esse, esse nervosismo e essa pressão De quem tá lá dentro Ele, o professor, também tá muito pressionado Porque ele de fora tem que controlar tudo Todas as vertentes A polícia e eles lá dentro O que eles podem ou não fazer Porque ele colocou o pessoal lá dentro Conhecendo exatamente Ele não escolheu oito bandidos por acaso Ele escolheu os melhores do que ele precisava e ele nesses seis meses de treinamento ele conhece quem é explosivo quem é mais ma paternal maternal sei lá e, e ele sabe que pode dar uma uma zebra em qualquer momento entendeu então assim realmente ele deve ter ficado como né apareceu ali nervoso com aquela situação Né? Porque tem coisas que ele ele não tem como ter controle sobre. Você disse que o professor provavelmente ele já calculou cada, cada sentimento deles, né? É, cada movimento, né? Você falou que o casal era explosivo. Será que ele já sabia que poderia dar esse esse problema com esses dois? Eu acredito que sim. Até por um fato que aconteceu na segunda temporada, que eu assisti numa parte, eu acredito que ele já até... Né, esperava, esperava aquilo acontecer. né mas mesmo assim ele decidiu assumir o risco por conta da, das habilidades dos dois ou por causa do dinheiro Será? no fim, tudo termina no dinheiro, né? dinheiro. o falando, interesse é no terminar no dinheiro tem uma tem uma decisão importante dentro da série se eles querem liberdade ou dinheiro eles querem dinheiro né eles querem dinheiro e liberdade e se possível Reféns... tanto que foram separados que uns decidiram dinheiro e outros verdade liberdade, liberdade. É. nessa hora pensei que eles vão morrer né é. eu não sei eu acho que a, a pessoa fica muito na dúvida, né? vai fosse... muito de cada um então, se fosse você lá como refém a gente tá lá mesmo para pegar o dinheiro tanto que algumas pessoas ficaram do lado não, dele mas o que não. acontece, eles estavam escolhendo as pessoas e, e teve uma hora até que uma uma refém Ela percebeu que aquilo ali não era tipo assim, ah, estão escolhendo quem vamos botar lá fora. Não, eles estão escolhendo quem vão matar ou vão fazer alguma coisa de a ruim. A professora que levou os alunos lá, veio com alguns estava indo, aí alguns alunos dela e eu na hora, ela percebeu que era alguma coisa estava estranha, parou os alunos dela. Isso daí. De vez que querer liberdade, de vez que querer o dinheiro ficar com a liberdade. É. Então, assim, é... Não, o contrário. Não, o contrário, né? desculpa. Em vez de verdade estava no dinheiro, dinheiro. que ela percebeu que ele ia dar uma... Não Mas era... Não, antes, não são tão bonzinhos assim. É, porque dar liberdade, todo mundo foi preso. Exato. Então, assim, é uma decisão que é muito difícil, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Entendeu? Você não sabe se, é onde que eles vão te colocar. Se vão te colocar na rua mesmo, ou eles ficaram presos. Porque você saindo você é uma testemunha. Na segunda temporada provavelmente deve acontecer alguma coisa. Então, sobre eles estarem dentro da da ficaram preso provavelmente em algum lugar lá que provavelmente na segunda temporada eles devem falar o que aconteceu, se vão conseguir tirar ele. Eles, se eles se realmente eles estão vivos, se eles morreram, ninguém sabe, ninguém sabe. É. Entendeu? O que é que vai acontecer, né? Essa aí é a maior, acho que uma pergunta, né? Se eles vão conseguir fugir, se vão conseguir fugir com dinheiro, o que é que vai acontecer? que se eles vai conseguir? Eles vão vivo, se tem que ir. Várias preço, perguntas no tem. caso, né? Acho que se o professor vai ser preso. Se não vai. Se vai e aí desverco, dependendo no final, uma terceira temporada, não tô acreditando. Bom, na minha opinião, poderia ter uma segunda temporada original, que seria a terceira temporada da Netflix. Aham. Porque é é um negócio confuso. É, é confuso, gente, gente. É confuso, realmente. Porque esse, esse corte de episódios confundiu um pouco a gente. É. Mas Até eu... Até na hora de você procurar para assistir, fica assim, agora tem que assistir o quê? A segunda temporada? A primeira? Fica confuso. Acho que tanto na no original eles, por causa dessa confusão, eu não sei, eu posso estar me equivocando. Eles decidiram deixar as a primeira temporada com esses nove episódios que a Netflix Cortou e fez 13 E botou a segunda temporada com esses 6 Eu posso estar me equivocando falando isso uhum. Entendeu? Mas vamos botar se uma suposta de terceira temporada Seria, no meu, no meu, Se eles tivesse conseguido meu viés, fugir Se eles tivessem conseguido fugir Provavelmente Teria uma segunda temporada se, algum, se alguns morreram Alguém poderia assumir o manto E tentar roubar outro país Ou sei lá, Brasil Vindo aqui pro Brasil junto com o Black Mirror <risos> Por favor, Ferranho <risos> sabe, parece morrer todo mundo. Não tem Aí terceira não temporada, tem, A não sei que, ah, a não ser que o professor é. Ah, uma coisa também que é, que dá muito nervoso é quando o aquele parceiro da, da Raquel, o Angel, Ángel, Ángel, né, porque não é em espanhol, então é Ángel. É descobre que o professor é o professor Lucas. No morreu. É um salvo. Aí ele morreu. Não cofuji, O anjo morreu. Não, ele morreu tá em coma. Morreu, tá em coma. É, verdade. que um foi, ah, foi muito não feio morreu. o acidente, não a gente pensa morrendo, tá É, pior que ainda pensa que é ela que causou isso, né? brigando contigo, o que você tem com a Maria? É. Tá falando chamado de, de Laputita. <risos> então, assim, tem essa questão também, porque ele é um professor vive na, numa na linha, mas fio dental possível, né? Podendo cair a qualquer momento. Cara, é uma atenção Mas deve ser muito bom ser Mas enfim, né? voltando para possibilidade de terceira temporada, também concordo. Se todos morreram, eu acho que não faz sentido trazer outros personagens, porque a gente gosta deles sei. ali, entendeu? Vai não vai conseguir fazem um piloto primeiro para experimentar, uhum. depois de um spin-off como o The Walking Dead o The Walking Dead tem uma, acho que uma série paralela tem, tem quatro temporadas é. o pessoal tá gostando gosto o pessoal gosta muito do The Walking Dead, mas também não não perde esse, esse meio que era um spin-off no começo sim, é a moda então, do spin-off pode ser que eles fazem um teste com uma outra equipe e vai levando não chame a casa de papel, talvez mas seja o um meio, meio, meio de mania de raciocínio Ou eles cancelam, sendo que todo mundo morreu. Não, mas só, aí todo mundo cancela alguém, não, finaliza, aí, né? finaliza, mas finaliza. não, tô falando, cancelar, acabar essa linha uhum. tua, Casa de Papel. Cancelou a, o nome, é Casa de Papel. Acabou, acabou essa história. Vamos criar outra. Ou só acabou, não tem mais temporada, não tem mais nada. Não. Porque é, é, realmente é uma história, ou dá tudo certo e eles vão roubar outros países tornarem ali uma uma, uma gangue, né? Muito famosa de roubo. Que delícia. Ou... Isso. ou Realmente, não tem como você seguir. Se der errado, acabou. Entendeu? Eu, eu queria pelo menos umas 10 temporadas. Eles iam assim assaltar. Ah, Goizaná também, né? É, Goizaná. Vem ah, assaltar bem. cada país, alguma coisa Super assim. Supernatural, já. Um, um personagem morre, aí pode entrar outro por, por aqui, aí vai cativando é. aos poucos. Pode até se ser botar, uma... Eu acredito, se botar todo mundo junto, assim, ah, não é meio uma vibe que tinha um outro tal. Ou, tipo assim, também podem todos serem presos, né? Todos podem serem presos. E aí, eu não sei, de repente Nossa, o né? professor comanda na cadeia lá é é Hoje em dia no Brasil não fazem isso, porque não, não fazem Talvez, Talvez fica a dúvida aí, né? Fica a dúvida. Fica a dúvida, mas... Mas, então... Por enquanto... Por enquanto a gente não sabe, né? Por enquanto não sabemos. A única coisa que sabemos é que o programa tá acabando. É, espero que <risos> vocês tenham gostado, né? Nesse primeiro programa. Comenta a nossa rede social, né? É, a gente, tá tudo aí. Já tá tudo aí. A gente tá tentando organizar de botar todos os no áudio, José do programa, nem que seja em vídeo ou só o, só o, áudio, só o áudio mesmo. áudio para vocês escutarem. Porque nem todo mundo consegue escutar no é. horário que passa, horário que passa. Aí a gente tá tentando fazer o melhor para vocês. É. A gente também tá com um novo horário, né, de gravações e de transmissão. Falar isso, é. Né? Super importante. Super importante. Antes a gente gravava no que era terça. Antes a gente terça às 10 horas. E agora a gente tá gravando no sexta. sexta. Às então, às 10. às 10, 10:50, é. Às vezes um pouquinho antes. Um pouquinho antes, um pouquinho mas... depois, mas chega aqui 10h50. Que vai estar rolando. E aí, se vocês quiserem participar, se vocês quiserem participar aqui na, na mesa, né? É, mesmo, é só mandar uma mensagem uma pra gente, gente aqui. a gente super acerta, a gente não recusa ninguém. Tem até até sugestão, ah, até vamos sugestão. falar sobre a série tal... Só, a melhor coisa que também a pode fazer é sugerir séries. Sugerir, sugerir. Ah, ah, aquela série nova que vai lançar. Vamos falar. Vamos falar. Você pode Senta sentar aqui, aqui não, com véio. a gente para e debater. E vamos conversar sobre essa série. Ah, e não esqueça de falar que o programa vai ao ar agora a segunda. Isso aí. Não mais aí. nas sextas. Vai ao não, ao ar. era quarta. Era no, quarta. Era quarta perdi é porque a gente dia. gravava na terça, botava na quarta. Enfim, então, novo grava, horário no oficial. Horário. A gente grava às sextas-feiras, às 10h50. E vai ao ar a segunda-feira, depois do Tabela Carioca. Que isso é umas oito, oito Fechou. Correto? É isso é tá o horário. É correto, tá correto <risos> oficial. E é isso daí, <risos> gente. Contamos com vocês nessa nova temporada. Nessa segunda killer, temporada de Série Skiller. Né? né? Que, foi, que pra mim foi uma grande, grande ajuda na minha carreira também, né? Ai, minha carreira. Eu senti emocionado. <risos> Toma aqui um prêmio, sacanagem. Eu quero um Emmy, quero um Emmy. Toma aqui ter um Até mais tarde, né? até e ser tarde, o programa vai passar, né? É. Então, a gente até dá boa noite. Que sei sei se não, boa noite. Semana que vem, semana aqui eu falo, não, semana que vem. ela que 15 dias, meu bem. Até daqui a 15 dias, tem que lembrar disso, que é gravado é, 15, 15 dias. Nosso programa aqui em geral. Então, TCC, né? Não sei se eu coisas. dou boa noite, só, só desejo um bom programa. Ah, gente, um bom dia. <risos> um bom dia, sendo boa de noite. Boa tarde, boa, boa noite. Tarde. Desejo um ótimo programa, fim de dia. Um, um beijo, até a próxima. beijo, não importa a que você esteja escutando. Bye bye. Bye bye. <risos>